«Я скажу їм», – пообіцяв шнур. Між ними тепер встановилися стосунки чисто офіціальні. Візити припинилися. На будинку з'явився напис «Реквізовано для німецької армії, вхід заборонено, за порушення розстріл». Професора Бориса і навіть бабу Галю щоразу затримували охоронці і вимагали перепустку. Ту були жахливі дні. Жили в цілковитій ізоляції. Однаково, що у в'язниці. Професор Оттава помічав, що за ним стежать чиїсь невидимі очі навіть тоді, коли він уранці йде до собору і ввечері повертається додому. Зате в Софії відчував себе господарем. Поставив собі тягнути час. Щось там вимірював, оглядав, звлів солдатам вибудувати рештовання. При ділі святого Георгія, потім передумав, наказав розібрати і перенести більшу частину собору. Солдатам подобався неквапливий професор. Вважалося, що вони на службі на Східному фронті, беруть участь у зимовій кампанії, за яку належить спеціальна стрічка, встановлена самим фюрером, водночас могли б собі сидіти за цими товстими стінами, нічого не робити, нічим не рискуючи. Не лікаюшись навіть тих підпільників і партизанів, про яких так багато мовиться у Києві. Вони теж не квапалися. Та й куди? Однаково Радянський Союз буде знищено. Питання часу. Фюрер сказав, так воно і буде. Цей більшовицький професор щось там винюхає під непроглядними напластуваннями століть на стінах собору. Шукає шедеврів у подарунок доблесним воякам Фюрера, Що ж хать собі шукає? От тільки клятий холод. Як могли ці дикі русські молитися 900 років своєму Богові серед такої холоднечі? Щоправда, вони закутувалися в свої знамениті хутра, а солдатська шинель – це не те. Солдати витанцювали і витупцювали у холоді, Пробували співати свою варомді Медхен», Пробували розважатися губними гармоніями, Але мерзли навіть губи. А тут ще появлявся штурмбанфюрер Шнурре Із своїм байдужим ефрейтором Оссендорфером, гримав на солдаті за те, що нічого не роблять, Вимовляв професорові, Встановлював тому якісь там останні строки, Професор мовчки слухав, дивився на штурм банфюрера такими очима, що той, покрутившись, повертівшись з пособору, зникав, а професор після того візиту так само неквапливо ходив собі і далі та розглядав фрески, і видно, що собі думав. Солдати з реставраційної команди вважали всі себе інтелігентами, але інтелігентами того рівня, коли людина визнається право тільки за собою, відмовляючи в належності до вибраних усім іншим. Отож, для них цей загадковий, мовчазний чоловік, хоч називався професором, не був ніяким інтелігентом, бо жив у цьому холодному, засніженому світі, а вони прибули сюди просто з Європи. Дев'ятий симфонії, якщо і співають Варумді Медхен Лібенді Зольдатен, то тільки для того, щоб зігрітися. Але й у цій бадьорі солдатській пісенці виказують вони свою вищість над світом, який вони покликані підкорити і виправити по-своєму. Бо навіть у Дев'яту симфонію Великий Вагнер вніс виправлення, здвоївши звук сурм, що надало зовсім несподіваного звучання музиці. Щоправда, був ще Шиллер – Mitchen, Blüder, Zandter, Blüger, Wild. Але є тексти для запоминання, а є для забування. Братерство може бути між солдатами, але не для руських. Цей народ від природи не володіє творчими здібностями і повинен підкорятися наказам інших. Його буде перетворено – на інертну масу селян і наймитів позбавлено інтелігенції, керівництва національного престижу. І цей професор, який з поважним виглядом ходить по схожому на холодильну камеру собору, не що інше, як смішний залишок минулого. Згодом солдати відчули щось, мов би симпатію до цього дивакуватого, приреченого на знищення, цього, власне, археологічного або, радше, геологічного професора, який належав до епох віддалених, пущених у непам'ять, бо кожен день війни відкидав цю країну на тисячі років назад. Така це була велика, могутня, славетна війна. Симпатія виникла ось з якої речі. Штурман-фюрер Шнурре гримав на професора Таву і заявив при всіх, що коли... Той не приступить завтра, буквально завтра, до реставраційних робіт, то буде безжально негайно знищений як саботажник і більшовицький агент. Тоді професор Отава, який, мабуть, не хотів бути знищений, принаймні не так швидко волів умерти, сказав, що їм потрібне освітлення, без якого він не може бодай приблизно визначити місця ймовірних пошуків того, на чому залежать штурморфюреві шнури. Штурмварфюрер коротко вилився, але нічого не відповів професорові, а другого дня до собору завезено було освітлювальну апаратуру, яку, звичайно, вживають при кінозйомках. На вулиці стояв дизель, а в соборі ясно горіли Юпітери. Собор заграв такими дивними барвами, що реставратори оторіли від цього славянського дива, барви гучали. Момогутні велетенські дзвони. Це не поступалося в Дев'ятій симфонії. Навіть отим здвоєним вагнерівським сурмом не поступалося. А ще коли взяти до уваги той факт, що солдати могли тепер досхочу грітися коло розпечених Юпітерів, то казус радянського професора належало піддати переглядові. Солдати б охоче записалися в спільники цього незбагненного чоловіка. Хоч, якщо подумати, то і їхній Фюрер Шнуре теж чогось варте, якщо в Німеччині вже знав про цей собор і, видно, рвався до нього не менше, ніж генерали до всіх отих важливих комунікаційних скрещень і стратегічних пунктів. А тим часом прийшла звістка про Харків. Вже була весна. Але ще не відступалися морози і завії то лисувалися над Україною. І ось у найбільшу завію з тих дивовижних травневих снігів зродилися під Харковом радянські армії і, мов би, навіть заволоділи цим величезним містом, найбільшим після Києва на Україні, і на всій окупованій території. От тоді у професору з'явилася вже зовсім тверда надія – що врятує він собор, хоч сам, може, і не врятується, тобто, напевне, не зможе врятуватися, але хіба щось там важить його життя поряд Софією. Ще трохи, ще. Так здавалося Гордіві Отаві, однак незабаром прийшла трагічна звістка, що Харків знов у фашистських руках. А це ж ішла вже весна 42-го року, Війна тривала довго, мало не рік. Весна була безрадісна, холодна, жахлива весна. Професор Оттава відчував, що ось-ось з ним буде покінчено, але не відступався від свого пертого, безнадійного, сміливого плану порятувати Софію. Далі вів мовчазне змагання шнури, ставив і руйнував на другий день арештовання, кілька разів починав навіть роботи, але припиняв, посилаючись на те, що шукають не там, де слід, що нічого не виходить, що реставратори працюють недосить обережно і не так кваліфіковано, як належало б у соборі, який залічується до найцінніших мистецьких пам'ятників цивілізованого світу. Тоді з'явився у професоровій квартирі Бузина. Той самий Бузина, що до війни. З тою самою статурою, навіть шанобливості в нього не поменшало до професора, а в мові з'явилося і геть смішне. Кожне довге слово Бузина розділяв на опіл, вставляючи поміж тих двох частин пробачення. Виходило таке. Плац «Даруйте форма», «натура» – «даруйте лізм», «пополя» – «даруйте ризація». «Ви звідки?» – спитав його професор Тава, Не те, що здивовано, а просто для годиці. «Даруйте!» – «Але з Харкова», – сказав Бузина, вмощуючись. «Але ж ви евакуювалися, здається, професорові, важко було вимовляти це слово. Рятівне, прекрасне тепер слово – евакуація, в'їхав би він, і нічого б не збуло. Головне – Борис, але ж Собор, Софія. Її не евакуюєш. І Києва не евакуюєш. Заводи? Що ж, заводи щасливіші за міста, навіть за окремих людей щасливіші. Бо заводи потрібні багатьом, а поодинока людина може бути і нікому не потрібною. Міста ж люди кидають часто – Столиці засипані піском, Ніневіє, Персополіс, Бавілон, але Бузина і столиці – речі несумісні. «Роздаруйте бомбили», – сказав Бузина. «А інститутські сейфи?» – жахом спитав Отава, бо знав, що там найцінніше. Старовинні пергамени, раритети і той шматок пергамену, що він двадцять років тому дістав за Смоленого Глека, теж там, в інститутських сейфах. «Роздаруйте бомблені!» – безжурно промовив Бузина. «Тобто як? Сейфи розбомблені? Але ж це неможливо!» «Даруйте, професори, але тепер усе можливе!» – потягнувся смашно Бузина. «От і ви, співдаруйте, робітничі та німцями». Хіба це можливо, але факт я не співробітничаю, твердо сказав Отава. Я не зрадник, я не бійтеся мене, милостиво дозволив йому бузина. Я, чоловік свій, все знаю, і цілком поділяю ваші погляди. У Харкові працював в газеті Нова Україна, друкувався під все, даруйте донімом, вгадайте, яким? Ніколи не вгадаєте паливода. Той саме професор паливода, пам'ятаєте, його знищили, а я воздаруйте кресив. Але ж платили 400 карбованців на місяць, а й кілограм хліба на ринку 150 пайок хліба 200 грам, хіба то хліб, сльози і це на Україні. У бузини, окрім пробачливості в мові з'явилася ще незвична для нього енергійність. Дивовижне поєднання, енергійність вислову і збоєгудливістю думок. Але ж, здається, зневажливо мовив Отава, ви тоді на вимогу отих зневажених тепер вами більшовиків згодилися привласнити працю професора Паливоди, поставити своє ім'я під його статтею. Тільки тому, що в тій статті були Антидаруйте радянські думки. Професор Паливода прославляв старовинні фрески мозаїки протидаруйте, ставлячи епоху Гніздивської опсії, біль даруйте Шевицький, яка нічого подібного не створила. Я ж був настроєний антидаруйте радянське вже тоді, але з певних міркувань. Що ж до мене підійшов до нього Тава то я зміркувань, яких не стану розкривати перед такою жалюгідною душею, як ви, вигнав вас із свого приміщення тоді, роблю це й нині, геть!» Він показав рукою на двері, але бузина і не ворухнувся. Розсівся ще вигідніше, посміхався безжурно і нахабно, надув щоки, зробив пах-пах. «Все відомо», – сказав фамільярно підморгуючи професорові. Аб даруйте салютно все. Вас не вилікувала навіть війна, професоре Отава. Але Бузена підніс палець. Час роман даруйте таки минув!» Не романтики і фантазії вимагає тепер наш народ, а упертої напру даруйте женої праці. Всі не даруйте обхідні умови, де цієї праці створюють нам наші німецькі друзі і керівники геть вигукнула Тава. Бузина підвівся, Скинув себе прибраний блазненський наряд, сказав твердо, без жодних словесних вихилясів. Німці не знають, хто ви, професор Тава. Нянчаться з вами занадто довго. Випадково я довідався про ваше саботажництво Софію, от такого большевицького прислужника іншого не доводилося ждати. Ви думаєте, що я забув про Михайлівський монастир? Скільки вам заплатили тоді большевики? Завтра я продам німцям це повідомлення ще дорожче і сам покерую роботами в соборі. Він пішов до виходу, а отави навіть не вигнав його далі. Не зачиняв за ним дверей, зробив це борис і радом запустив у дебелу спину йому чимсь важким, якби мав під рукою. Коли прибіг до батька, батько плакав. «Ти повинен зневажати мене, Борисе», – сказав він синові. «Не треба, батько», – пригорнувся до нього син. «Я тебе розумію, не треба». «Ні, ти нічого не знаєш, я тільки вдавав із себе завжди твердого і послідовного, а насправді ж був безхарактерним і богіозливим створінням». «Моє життя – це суцільна помилка, нікому не потрібне, згайне марну». Батьку. злякано вигукнув Борис. «Що ти от на себе?» «Ти нічого не знаєш», – знову повторив професор. «Але повинен знати. Твій батько?» «Це було, коли ти ще був зовсім малий. Оголошено тоді конкурс на проєктування нового центру Києва». Подано на конкурс кілька проєктів. Одні пропонували створити новий центр на Звіринці, щоб Новодницького мосту відразу в'їздити до нових соціалістичних дільниць, а цю частину міста залишити як архітектурний спогад про минувшину. Друга група авторів пропонувала перепланувати площу в кінці Хрещатика перед філармонією і винести новий центр на Дніпровські береги, просто в парки. Треті наполягали на тому, щоб порівнувати все, що залишилося від князівських, експлуататорських епох і на місці древніх городів Володимира і Ярослава створити пам'ятники нової епохи. Починати треба було від Михайлівського монастиря, бо він займав вихід на Дніпровську кручу, звідки мав розпочинатися монументальний ансамбль спалахнула суперечка навколо Михайлівського монастиря. Знайшлися відважні, розумні люди, які захищали монастир, натож ж його собор, де були безцінні мозаїки і фрески. Але сила була не на боці тих людей. Суперечку втягнуто і мене. Спершу я займав позицію помірковану, але потім на мене натиснули, дали мені до Зрозуміння, що йдеться не тільки про створення нового центру Києва, а й про створення, може, цілої школи нових мистецтвознавців, серед яких, здається, бажано б мати також ім'я Гордія Отави. Потім він був мій підпис під листом, у якому заперечувалися доводи професора Макаренка про доконечно необхідність зберегти Михайлівський монастир. Я не підписав листа в категоричній формі, я додав до нього, що слід неодмінно зняти в соборі найцінніші мозаїки і фрески, але хіба це змінило справу? Потім, підписавши, я зрозумів, яку тільки помилку вчинив. Коли прийшов на лекцію до своїх студентів, то не став їм у той день нічого читати, тільки сказав «Сьогодні я зробив помилку в своєму житті, на жаль, найстрашнішу і не відборотну. І не стримався, заплакав перед усіма. Так їм відчувалось вартість сльози чоловіка, який поруйнував собор. Сльози мають вартість лише тоді, коли зрошують будування. Потім я помилився вдруге, приставши на пропозицію Шнурри. «Ти рятуєш Софію?» – вигукнув Борис. «Я нічого не рятую. Я ніколи не доведу, що не став зрадником, не пішов у полегачі до окупантів. Ти робиш патріотичну справу. Так само впевнено промовив хлопець. «Вони знищать і собор, і мене, і тебе. Цей Бузина ти повинен негайно тікати з Києва, Бориси. Тоді стріляли в кожного, хто вибирався з міста, не по шосе. Але Борис зумів почепитися на вантажну машину, яка їхала через місць, завезла, що радив вона його не на Чернігівську, а на Харківську дорогу. Але то вже були дрібниці». Два дні витратив він на те, щоб знайти кому баби Галі в літках. Ще день пішов на кумні розпитування і розкухування. Борис благав тітку, щоб вона допомогла йому. Лякався, що вже нічим не зрадить батькові. Вижались йому страшні сцени. Нарешті вночі до куменої хати прибилося кілька веселих чоловіків. Один із них – чомусь незвичайно блідий, уважно вислухав Борисову плутану розповідь про Софію, про батька, про бузину, про шнури, трохи подумав, сказав, Софію знаю. Возив туди перед війною своїх школярів на екскурсію, а от з професором не незнайомий. Хоч і чув, та він, мабуть, мене ж не знає. Чи жартував, чи всерйоз? Мабуть, не знає, вирішив бути відвертим Борис бо цей чоловік з блідим з некровленим обличчям і вдумливими чорними очима викликав на відвертість. Ну, так доведеться познайомитися тепер уже, жартівливо підморгнув чоловік Борисові. Ось мої хлопці поїдуть з тобою, а ти їх проведеш. Тільки там не дуже, щоб до німців, бо хлопці в мене гарячі, жарнуть з автоматів і кінець. Хлопці були два дуже червонощоки поліцаї. І не тільки в поліцейській формі, але й а освайсами, які не викликали ніяких підозр на контрольних пунктах по дорозі до Києва, бо служили хлопці, будучи водночас партизанами у місцевій районній поліції, що давало змогу використовувати їх там, де прямою силою партизани нічого не могли вдіяти. Благополучно переїхали вони своєю під водою міст, добралися до центру міста, аж на Євбаз, там випрягли коней, підклали їм сіна і спокійно подалися до Софії, хоч Борис Ладен був летіти туди, сповнений найжахливішими передчуттями. На територію Софії вирішили війти крізь ворота дзвінниці, потім поліцаї знадіговано швендяли собі коло митрополічого дому, а Борис, користуючись своєю перепусткою, пішов до собору. Вартовий коло входу знав його, байдуже пропустив до середини. Борис мало не впав, зачепившись з від незрозумілого страху ногами за високий порів. В очі йому різнуло світлом від Депітерів, спрямованих якось навкість до дверей, вириваючись під міст стовпи що підтримували хори, а вище – фрески. На які Борис не став дивитися, але не помітив навіть їхніх бару. Все його увага скупчилася на невеличкій групці людей посеред собору. Двоє в цивільному, двоє військовій формі. Ще далі були солдати-реставратори, але вони відтиснуті були в боки. Мов глядачі цієї жахливої драми – що відбувалося перед їхніми очима і перед очима у Бориса. Бо один з них, що в цивільному, був його батько, професор Гордій Отава, а другий – Бузина. І професор душив Бузину за горло, а той безпорадно випручувався з міцних Отаваних стисків. Двоє ж уніформі – штурмбарфюрер Шнурре і його ординарець, а також, здається, асистент Осендорфер – теж готувалися до участі в тому, що відбувалося коло них. Шнуре весь сподався до професора Бузини, а Осендорфер з чорним величезним параболем у руці стрибав довкола, щось визираючи. Це все помітив Борис в одну мить. Але здалося йому, що триває те все вічність. А потім загримів голос штурмбанфюрера Шнурре. Віддунився під високими склепіннями, «Покотився по всьому собору. Стріляйте ж до всіх дияволів!» І Осендорф приклав свого пістолета мало не впритул до голови професора Оттави. І гримнуло, і побачив Борис весь світ у червоній крові. Весь світ залитий кров'ю. Смикнувся був до батька, який упав на плити. Але потім його виштовхнуло назовні. Він підбіг до своїх хлопців, махнув їм крізь плаць рукою, кудись біг, бачив, як сідає машину, як шоферське місце Осендорфер, як спокійно виходять з боку штурмбарфюрер Шнурре і Бузина закричав несамовито «Ось вони, ось!» Хлопці побігли просто на марфюрера. Той ще нічого не міг збагнути, нічого не зрозумів, і вартовий коло дверей собору, тільки бузина, видно, відчув лихе, бо спробував сховатися за шнуре, Але обидва партизани вистрілили водночас. О, кого Бог було точне, шнуре впав перший, коло нього звалився бузина. Осендорфер тим часом встиг запустити двигун і гайнув навтяки». Ще раз вистрілили хлопці, один у вартового, другий, на машині, але Осендорфер все-таки втік. Тепер треба було втікати і їм. Борис повів їх у глибину Софійського двору до господарчих будівель. Там він знав, де можна перелізти стіну і опинитися у тихій вулиці. Вони втікали спокійно, відбулися з району собору ще до того, як там щинилася тривога. Але професора Тави з ними не було. Зостався він у Софії навіки. Весь світ залитий кров'ю. «Ти можеш вимагати від людей дуже багато і суворо», сказала Борисові Вітає. «У тебе є на це право. Страждання завжди дають людині права. Не розумію тільки, Чому ж ти тоді, у виставочному залі, чому ти заперечуєш за художником право вибирати в житті страждання для своїх творів? Бо життя не складається в суціль і страждань, сказав Борис. Але скільки болю, терпіння, хто ж це помітить як не художник, а якщо він покаже, тоді народиться протест. Мистецтво – це вічний протест. Не можна відокремлювати мистецтво від людей. Іноді не варто писати картину чи роман або ставити фільм лише для того, щоб показати, що кудись там вчасно, скажімо, не завезли будівельних матеріалів. По-моєму, ліше подзвонити по телефону і добитися, щоб ці матеріали були завезено. Я такого мистецтва не визнаю. Його вигадали журналісти або я там знаю хто. Вона зненацько образилася на ці його слова. «Здається нам більше ні про що говорити. Стравосяча хвороба. Сховати голову і вважати, що вже немає ні небезпек, ні загроз. Так час від часу у нашій пресі зіймається Лемен з приводу того, що хтось написав про те чи про все не так, що художник зобразив не так, як треба, не з того боку, не головне». Не повністю тощо. При цьому абсолютно замовчується існування зображеного явища. Чи було насправді, чи ні? Як ото у Горького. Чи був хлопчик? Це обходить якось соромізливою мовчанкою. Зате голосують, А в нас ще є і те, і те, автор вже не помітив. Отже, говориться, не про створене, а про те, що хотілося б комусь бачити створеним. А чи не ліпше замість того галасу подбати про усунення всього прикрого, всього, що дає матеріал для критичного художницького ока? Адже замовчене зло не зникає само по собі, не перестає бути злим. Зате зло назване втрачає відразу половину своєї сили. Як ви можете цього не розуміти? До чого тут я? Борис знизав плечима. «Мені зовсім не хотілося дискусій. Отут, ах, отут, гаразд!» Вона швидко пішла від нього, вибралася на стежку, не поправила навіть зачіски, розкапризована і ображена, мома дитинам. Борис дивився її слід, поки і зникла між гіллям. «Таю!» – покликав. Не відгукнулися. Тоді він пішов за нею, майже гнався, та однаково не наздогнав. Побачив вже на Петрівській алеї коло завороту на міст метро. Ранок був тільки для найщасливіших людей. І все, здається, складалося для найбільшого щастя Бориса Атави, але закінчувалося чомусь, як завжди, у нього у всьому невдачею. Він підійшов до таї, став коло неї, помовчав трохи, спитав, «Я тебе образив». «Ні-ні», – швидко заперечила вона. «Але якась причина все ж була», – наполягав він. «Жодної причини, просто вона урвала». Не в питання про мистецтво, але про це можна сперечатися без кінця. Рафаель вважав нездарою Мікеланджело, лев той стой не визнавав Шекспіра. Писарел перекреслював Пушкіна, Попри всі суперечки думки, справжнє мистецтво живе вічно, але люди... Ось він носить у собі страшну історію про життя і смерть свого батька. Мовчить про себе, тільки про батька. Весь світ для нього залитий кров'ю. Якщо його власне життя і не вдалося досі, то цьому є високі причини. А що вона? Чи має що розповісти Борисові? Бодальна історія Розманіженої жінки, якщо це викласти словами, ніхто не стане співчувати. Надто ж він з його невтишним горем, яке носить у серці. А вона? Мовта балерина у вальсі Равелі, Містичні страждання, яких ніхто не розуміє. Суджений нам благіє париви. Молоденької студентки вона закохалася в свого майбутнього чоловіка, який проводив у їхньому інституті якісь там збори. Виступав на них, картинно відкидав волосся, артистично вигравав голосом. З міністерства чи що? Згодом дізналася. Теж учився колись в інституті, подавав надії, але художником не став. Пішов по лінії керівництва мистецтвом. Як-то кажуть, змішався з тими лікарями, які, не вилікувавши жодного хворого, стають заступниками міністрів з інженерами, що студентів вискакують у директори заводів. Та на це не зважила, якось заімпонувала їй його поважність, захопилася його картинністю чисто зовнішньою. Як виявилося згодом, він був на десяток років старіший за неї, мов перед тим дружину, але щось там розклеїлося, і на це вона не зважила. Вони побралися і спершу, мов би, були навіть щасливі. Життя летіло повз неї шаленою швидкістю, вона спробувала щось там ухопити, сподівалася, що чоловік їй стане в поміч, але він зайнятий був своїм, у нього була досить банальна захопленість, притаманна багатьом чоловікам 20-го століття. Він любив збори, засідання, нічого більше не знав і не вмів, і не уявляв, що хтось там може ламати голову над тим, як провести пензлим, по полотні лінії чи мазок, бо хіба ж від цього зміниться світ, а от від засідання, від правильно поставленого і вирішеного питання то вже інша річ. Входив у старість, повинен був помудрішати, здається, але й далі любив засідання, і якщо їх не було, сам брався організовувати. Завдяки чому завжди десь бігав, метушився, сидів у накурених до сивого чаду кімнатах і приходив додому з чужим димом у кишенях, у волосі, кожній складці одягу, у щонайменшому рубцеві. Чужий дим набридав їй ще більше, ніж пристрасть чоловіка до засідань. Але збагнула це згодом. Спершу намагалася щось ухопити, в летючості часу, потім стала рватися від чоловіка цілком неосвідомлено, стихійно й уперто, а він не мав ні часу, ні характеру, щоб її коло себе утримати. Та зрештою вона і верталася до нього знову, як річка вертається в старе русло, наметавшись по руслах нових, та таки не знайшовши жодного ліпшого і зручнішого. Розпачливо по жіночому плакала, нікому не показуючи тих сліз. Ах, як хотіла б вона, щоб натяг їй хтось залізний обруч послугу, вирвав її з непевності, змусив до чогось. Жінка, якій хочеться рабства, ненормальність, але дедалі більше переконувалася, що нікому немає до неї діла, бо у кожного свої тривоги, свої болі, свої клопоти. Кожного життя заганяє Якесь коло необхідності і обов'язків, з яких годі випручатися, а якщо хто і спромігся б це зробити, то не для неї, а для чогось вищого надзвичайного. В один з таких своїх нападів ностальгії за справжнім чоловіком, що міг би повести її по життю, примусити щось зробити цікаве і корисне, зустріла цілком питково. У санаторії Бориса Отаво. Ненавиділа санаторні зустрічі і знайомства. Навколо неї завжди товклося безліч чоловіків, яких вона чимось приваблювала, сама не знала чим. Всіх вона ненавиділа, якщо і вибрала коли-небудь когось, то вибирала зовсім несподівано і неочікувано для них, бо ніхто з них не вмів побачити те, що відкривалося їй. Відкрилося і в Отаві. Не сказала з ним жодного слова, а вже зрозуміла, що чоловік то незвичайний. Міг бути однаково ким? Космонавтом, академіком, чабаном із Херсонщини, лісорубом з Вологди, миловаром і перукарем. Це не грало жодної ролі. Але він утік, ганебно і смішно утік від неї. Вона теж спробувала втікати від нього. Не кинулася слідом за ним, не поїхала до Києва чи хоч будь-куди на Україну, навіть до Москви не стала повертатися. Написала чоловікові коротку листівку і додалася через усю карту аж на Коврільські острови. Перед тим була уже кілька разів у Сибіру, на Камчатці. Верхи проїхала монгольські степи. З альпіністами штурмувала Ешбу. Однаково не помагала. Тепер пливла на Шикотан. Острів посеред розталисованого протягом цілого року океану. Жодне судно не може пристати до берега. Тоді роблять плашкоут. Що це таке? Звичайний дерев'яний пліт, який спускають судна, потім навантажують на нього те, що треба переправити на берег, і кілька божевільних таких, як вона, пускаються на волю хвиль. І їх несе до скель і трахкає об каміння, а вже там, як поведеться, хто без Плашкута, суденці вистрибувало причало, що, правда, трапа поставити не вдалося. Вивантажували все, в тому числі й людей, з допомогою лебідок. Вона теж відбула цю подорож у Ящикові, зачепленому лебідкою. Враження було досить Нещоденне, однак, для мистецтва не являло собою, здається, цінності Картини не напишеш Та розповісти кому-небудь навряд чи справить враження Але там їй відкрилася врешті одна річ Вона зрозуміла, що їй заважало весь час, від чого вона втікала Втікала від благополуччя Не створена була для цього, не любила влаштованості, спокою Затишку. Знову ж таки, сказати про це неможливо. Буде надто пишно і неправдиво. Знаєте що? Нарешті порушила мовчання Тая і глянула на Отаву своїми різнобарними, лиховісними очима. Мені чомусь здалося, що ви, попри всю трагічність, яку носите в собі, не знаю, як точніше висловитися, щоб вас не образити. Кажіть прямо. Підбадьор її Борис, не догадуючись, про що вона поведе мову. При всьому тому ви, вона знову замовкла, підшукуючи належні слова, все ж таки ви не з тих людей, які могли відмовитися від якоїсь свого, ну, я б сказала, благополуччя заради благополуччя, здивувався отав. Яке ж благополуччя? Ну, скажімо, важкі, ваша робота, ваша Професорство, ваша Софія, в яку ви мене так і не повели чомусь, а чому саме, я тепер лиш догадалася, вам боляче туди йти з жінкою, що, може, трохи сподобалася вам, як чоловікові, але не як професорові Оттаві, синові професора Гордія Отави. Яка нісенітниця, пробормотів Борис. Таю, ви несправедливі щодо мене. Слухайте, слухайте. Майте відваги бодай стільки, щоб вислухати, що вам скаже жінка. От ми з вами стоїмо тут без свідків. Ніхто нічого не знає про наші з вами стосунки. Не про це мова. Отже, ви можете говорити прямо і щиро. Скажіть, ви могли б кинути все це заради, ну, в даному випадку заради мене? При умові, звичайно що я саме та жінка, яка вам може подобатись, яку ви шукали все життя і нарешті знайшли. Хай це була б не я, хай інша жінка. Але чи могли б ви? Чи міг би? Так-так. І не думайте довго, відповідаєте відразу, бо тільки відповідь без вагань можна вважати щирою, йдеться про людські стосунки, тут не торгуються – «Не розраховують з холодним серцем. Скажіть, так чи ні?» «Мабуть, ні», – сказав твердо Борис, бо це просто безглуздо. «Правильно, я так і знала. Мотивування не потрібні. Не треба посилатися на ваш обов'язок перед пам'яттю батька, перед наукою, перед рідним містом. Все це правильно. Я тільки хотіла знати». Але ж це нагадує досвід, який проводять на собаках, або що, – образився Борис. Треба знати, з ким ведешся. Ви думали, чим мені сподобалося, що професор – начхати. Фресками? Сама намалюю всі ваші фрески. Вони неповторні, – нагадав ще більше, – ображаючись уже і за свій собор Отава. А я повторна? Що буде колись така? Чи може була? Уже. Ніколи ніде. Людина з'являється один раз і щезає, і це найнеповторніше і найпрекрасніше з усього, що може бути. Але ви ще не дослухали до кінця. Ви сподобалися мені ще там, коло моря. Вона оглянула його з голови до ніг, моби пересвічувалася. Ви сподобалися мені тільки тому, що у вас довгі м'язи. Що-що? Які м'язи? Ну, є люди з короткими м'язами, є з довгими м'язів. Власне, це анатомія. Але в мене своєрідний забобон. Вірю тільки тим, у кого м'язи довгі. Слухайте, він не знаходив слів одне з подіванки. Це, це ж расизм? Та ні, просто якийсь ідіотизм. м'язи але ж я не борець, не боксер, навіть не молотобоєць, голову би в мене помітили чи ні? Тільки згодом голова якраз вам заважає. Щоб я пожертвував усім заради вас, любительки, цих довгих м'язевих волокон, у такому випадку я теж відплачу вам тим самим ворогувати так ворогувати до кінця. Я не збиралася з вами ворогувати. Я теж. І те, що вам скажу, не буде таким прямим і гострим, як ваше. Просто коли хочете, розповім вам одну невеличку новелку. Ви ще й пишете новели? Ні, це Андре Муруа. У нас її не перекладали. Навіть так, ви такий милий, хочете зробити для мене несподіванку? Та ні. Просто розповісти хочу. Досить прозора мораль, але гарно написано. Що ж, коли гарно? Мовиться там про паризького юнака, який півстоліття тому затримався перед вітриною торговця картинами при вулиці Сентр оноре Юнак був студент, бідний і так далі. На виставці побачив картину «Мане собор у шартрі». Мане тоді ще не був популярний, але студент мав вигострене око і природне почуття краси. Зачарований картиною, він наважився увійти до склепу і запитати про ціну. «Мій Боже!» – вигукнув Гендляр. «Картина в мене висить аж он відколи. Можу поступитися нею за якихось дві тисячі франків». У студента не було двох тисяч франків, але він мав досить заможних родичів у провінції. Його дядько прямо сказав перед в'їздом до Парижа, щоб, коли буде сутужно, звертався до нього без вагань. Отож студент попросив Гендлера протягом тижня нікому не продавати картину, а сам написав до дядька. Студент мав у Парижі коханку, чоловік у неї був старий і вона нудьгувала. Була дурна як гузка, вульгарна, але гарна. Буває таке. Увечері того дня, як студент зацікається картиною собору у шартрі, вона сказала, «Завтра до мене приїздить столовна приятелька, з якою разом були у пансіоні. Чоловік мій зайнятий, не має часу нас супроводжувати, розраховую на тебе». Приятелька приїхала не сама, привезла ще свою приятельку. І от три дні студент змушений був бодити по Парижу аж трьох жінок, платити в кафе, у театрі, оплачувати фіакри, давати чайві. Фінанси його не витримали. Такого напруження довелося позичити в колеги. Коли прийшов лист від дядька з провінції, студент відітхнув. Сплатив негайно борг, а нарешту купив подарунок коханці. А собор у шартрі – придбав якийсь колекціонер і згодом у заповіді відписав його Луброві. Студент, який з часом став відомим письменником, тепер уже старий чоловік, але серце в нього так само молоде і так само пришвидшує биття при виді гарного пейзажу або жінки. Виходячи з дому, часто зустрічається старою жінкою, яка мешкає навпроти. То його давня коханка – Обличчя її потопає жирові, очі колись такі чудові тепер лежать на двох торбах задвислої шкіри, над верхній губою стирчить сивий мох, дама з трудом пересувається на роздутих жилляками ногах. Зустрічаючи її, великий письменник коленяється і йде далі, ніколи не зупиняється. Знаєш, що це просто стара жінка, сповнена ядом і злістю. Думка, що кохав її колись, тепер йому прикра. Часто заходить він до Лувру, до залу, де висить собор у шарті, моне. довго дивиться на картину і зітхає. Які ми обоє дурні, засміялася тая. Ти можеш мене поцілувати отут, перед оцими божевільними машинами. Над вашим спокійним Дніпром, серед... Він не дав їй договорити, вони стояли і цілувалися. Машини сигналили їм, порушуючи постанову міськради про заборону звукових сигналів. Ти не сказав мені, що любиш мене, нагадала вона згодом, а ти? В цьому, звичайно, немає ніякої логіки, але я б... Заради тебе аж нічого і не кинула, і нічим не пожертвувала. Хоча позавчора я прогнала геть усіх отих дурнів, які приїхали за мною аж із Москви. Але я без тебе, мабуть, не зумію тепер. Це знову ж таки, мабуть, кажуть усі жінки, поцілувавшись з чоловіком, але... Хочеш, я скажу ти саме, не лякаючись банальності, не треба. Тобі не лише слова звичайні. Але як ми з тобою щойно гризлися, хочеш, розповім тобі казочку, почуту мною в тайзі, про звірів. Як гризуться, не треба. Давай хоч трохи продовжимо цю хвилину миру, який становився між нами. Якби міг, я б зупинив бодай на коротку мить час, так як зупиняються стрілки на великих електричних годинниках перед тим, як зробити черговий перескок щастя між двома скаканнями годинникової стрілки. Та й засміялася. Але потім стрілка все-таки перескакує, гнана необлаганним плином часу, а ми намагаємося вже коли і не наздогнати чи випередити її, то бодай не відстати. Наприклад, я через два дні їду до Західної Німеччини. Куди? Та й вирішила, що він жартує. А чому б не Патагонію Справді До Західної Німеччини Борис був цілком серйозний Вже все готово Всі документи оформлені Має квиток на літак Київ-Відень звідти поїздом Туристська поїздка? Але це ж не обов'язково Вона ще сподівалася знайти Якийсь порятунок Втратити його другий означало може Тратити назавжди. Абсолютне безглуздя. Ні, не турист. Справа мого життя. Їду на місяць, а може і більше. В щорічнику одного західнонімецького німецького університету з'явилася публікація про Софію. Автор публікації, професор Остендорфен, посилається на нікому невідомі документи, які, мовляв, є в розпорядженні коротше. Уривок пергаменної харатії – Знайдений колись моїм батьком і під час війни відправлений ним в інститутському сейфі в тил, але бузина сам не доїхав і не довіз сейфів, продав чи подарував фашистам однаково професор Оссендорфер, очевидно, той самий Єфрейтер Оссендорфер, який убив його батька, ось така історія: війна продовжується, і знов Софія, знов батько, знов я. Дивуюся, що вони так довго мовчали, чи то ждали, поки мене 20 років з дня закінчення війни, щоб, посилаючись на встановлений ними самим закон, проголосити невинними вбивців і своїм власним уже крадене і награбоване. Логіка вбивць і грабіжників. Чи то хотів цей Остендорфер достосувати свою публікацію до якоїсь Круглий дати, що він, до речі, і робить, заявляючи, ніби Софію Ярослав вибудував у 1016 році. Бо в Божої літописах є свідчення, що вже у наступному, 1017 році під час нападу на Київ Печенігів Софія згоріла, а раз згоріла, виходить, уже перед тим стояла а поставити її Ярославмію тільки між 1015 і кінцем 16-го, коли він змагався за владу із Святополком і сів у Києві на престол. Раз так, то Софії 950 років. Дуже проста логіка. Остендорфер обходить мовчанкою припущення вчених, що першу Софію Дерев'яну поставила певно Ольга, десь у 957 році для збереження Христа, животворного дерева, яким благословив княгиню Константинопольський патріарх. У 1017 році дерев'яна Софія згоріла. Це наштовхнуло Ярослава на думку збудувати кам'яний собор, бо лагодження нічого, власне, не давало. Якщо навіть припустити, що Ярослав справді між 16 і 17 роками поставив Дерев'яний собор, а згодом на його місці спорудив кам'яний, то вчений не може отожнювати ці дві споруди. Але видно, тому пану професору йдеться лише про те, щоб нас випередити, бо в 67 році ми відзначаємо 930 років з дня закінчення будівництва Софії. Ну, танати вам. 950 років, які відкриваю для вас я, професор Осендорфер. Ти читаєш мені лекцію? Поцікавилася ти. Пробач, захопився. Поцілуй мене при всіх оцих машинах. Може, ми поїдемо вже до міста? Підемо тільки пішки. Але що ти робитимеш із тим професором? Я повинен з ним зустрітися, переконатися «Що то він – це військовий злочинець, а не професор, і грабіжник. Я повинен встановити, чи він має той пергамент, і відібрати в нього». «Не думаю, що це буде так просто. Це справа державна, мені допомагатиме посольство, трутиться уряд. Я не вийду звідти, поки не доб'юся свого. Досить з мене батька. Якби я тоді встиг на день раніше...» Навіть на кілька годин Батько був би врятований Вона дивилася на нього Сумно, з болем У химерних своїх очах Стрілка На великому годиннику Часу перескочила Їх розділяв мертвий простір Між двома перескоками долі Як він поїде від неї? Як розлучаться? Чи не подумає він про неї? О жінка що під прикриттям розмов про мистецтво і громадянські чесноти шукає собі сексуальних утіх. Перед цим їй здалося, що Борис подумав про неї щось подібне. Це було б страшно. Рік 1026. Літо. Константинополь. Якоже босі ніхто землю розорєть, другий, вже насієть літопис Нестора. Не вибираєш собі людей, з якими повинен жити, і нічого не вибираєш. Все дається тобі так чи інакше, і ніколи тебе не питають, а коли й питають, то не слухають відповіді. Ведеться так завжди. І ось він попав між людей, що у своїй роботі, здавалося б, мали змогу вибирати кшталти, барви, попав ніж творців, украшателів, художників. Та виявилося, що і вони закуті залізні ригори канонів і послуху. Ними теж керує та незрима і всемогутня сила, яка визначає життя кожного смертного на землі, а якщо і не на всій землі, те вже в цій державі Холодного Хреста і безжальних імператорів напевне. Третину життя свого провів Севок серед тих, кого дав йому в бажанні чи не не питано його про згоду чи не згоду, товариші Агапіт. Викувавши імператора Костянтина, насправді ж здавалося, жив тут завжди, було ще далеке, невиразне, Напівспогод, напівзабуте, темний задощений шлях і маленький хлопчик увесь сльозах посеред шляху. Та чи й було? Може, приснилося? Як дід Родим, величка, лучук, ситник, какора, ягода, Звенислава знов какора і знов, враження було таке, що завжди жив у цій землі чужі і ворожі для нього лякався, що так і не згайнує життя на вислуханнях небувалих імен і назвістк, нечуваних в глупств людських, а то й божих. Ага підбирав собі людей, щоб зовнішністю були вони так само незвичні, як він сам. Все щось велике, мохнатоморде. Звід звижими лапами, любив сил, не маючи її, як то потім виявилося, в своїй душі прагнув надолужити нестаток внутрішньої твердості, бодай твердістю тілесною. Їх так і звано: звірниць агапетів. Були серед них окрім ромеїв, агаряни, болгари, було два грузини і слов'янин із Зети був посланець з Германії від епіскопа Гільсгеймського, що відкривав у себе школу мозаїк і дорогого художнього Литва. Життя їхнє проходило в тяжкій роботі по спорудженню храмів і монастирів. Але не можна замкнути людське життя в обмежене коло одноманітності. Часто вони проривалися хто куди міг. Одні – у дикі розваги, другі – віретичні молитви, вірячи в спасіння душі, треті – книжність. Четвертим мало ще було того, що вони навчалися в та прагнули перевершити свого вчителя в безнастанному досконаленні свого вміння. Сивовкові припав до подоби Гірон, грек із кикладів. Летенський громоголосий чолов'яга, який годинами міг із пам'яті вичитувати писані колись, а чи виспівані, дивні вірші про подорожі Одіссея-Улліса. Лилася мова чиста і звучна, зовсім не схожа на ту мішанину слів грецьких, латинських, гарянських, вірменських, славянських, яка побутувала серед Ромеї під пишною назвою «грецької». Гойливий ритм віршів нагадував похитування корабля на морських хвилях. Корабель той ніс у ліса далі й далі до нових і нових пригод. Пригоди й подвиги низалися у безконечній сув'язі.